És akkor valaki egyszer eljött hozzám, Zsuzsával együtt, és én ott csendben rögtön bele szerettem. Ő 20 éves volt, én majdnem ötven, bölcsészkarra járt, és már akkor a Vixziházban, a dramaturgián dolgozott, mint a féle kisegítő gyakornok. Ott aztán meg is maradt. Első randiunk minden percére emlékszem. Látom kilépni Borárov házuk kapuján, látom, ahogy beülünk egy olcsó kis kocsmába, és két kis fröccsöt rendelünk pénzemúgy szóval, csak véletlenül volt azokban az időkben. Életem fordulópontja lett ez a találkozás. A létezés mély pontján egy újjászületés kezdete. Minden találkozunkra neki vittem el, hogy virágra nem tellett egy egyperces egy novellát. Én még fiatalnak éreztem magam, de a tükör az egy öreg arcot mutatott, amely megcsúnyult és lefogyott a sok fájdalomtól. És akkor 63-ban kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam egy kötetet a szépirodalmi kiadóhoz, és minden évben visszakaptam, roppant udvariasan, nagyon kedvesen, köszönjük, kérjük más, de tényleg kérjük máskor is, gondolj ránk, de hát minden visszajött. És akkor 63-ban egyszer nem küldték vissza, hanem közölték egy oda küldött írásunk. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem. a célgyörgyel. Nagyon kellemesen. És megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés, a szép a novellás kötetekre, mindjárt másnap az útlevelem, na hát ez persze Pest. azonnal híre ment, hogy változás történt velem, két színház három nap az nap jelentkezett, hogy anyagot. És aztán hamarosan megváltam a gyártól, ahol a gyárvezetősége lévi megkönnyebbüléssel tekintett. utána. messze voltam a későbbi népszerűségemtől, tehát számukra egy kétes értékű megtiszteltetéstől szabadultak meg a távozásommal hamarosan megjelent az első novellás kötet, aztán a második, ami már a groteszk nyílt vállalása volt. Felkérésre színpadra írtam három hét alatt a tótékat. Hát a bemutató estéjén a WC-ben is bukás szakonult, honolt, és ez volt a legnagyobb színpadi sikerem. 20 országban játszották, én nem is tudom hány nyelven, hány városban, hány ezerszer. A macska játékos csak jóval utána következett. Átléptem egy másik kategóriába, én ugyanis. Nagyon sokáig úgy szerepeltem a köztudatban, mint fiatalíró. Aztán egy rövid ideig, mint a derék hadtagja. Azt hittem íróban én vagyok a honti hanna. Pedig voltak már gyanús jelek, csak nem figyeltem rájuk. Sok dolgom lett fiatalírókkal, és egyszer az egyik úgy kezdte a levelét, kedves mester. Hány éves egy mest? Az én szememben száz. Nem örültem. Föl voltam dúlva. 68-ban pendliztem egy kicsit az E és a túlvilág között. Volt egy súlyos infarktusom, három napig voltam párszor át Semmi különös. Futólag láttam beríját. Épp a turfcímű lapot olvastam. Másik alkalommal sarkad ivrét, Imrét egy falnál át is pisilt. és úgy hátra szólt nekem, hogy nem bedőlni, itt is csupa nímand van a pártban. Én semmi másra odaátról nem emlékszem. Ekkor már néha attól féltem, hogy én nem írhatok olyat, ami meg ne jelenne. Tévedtem. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hogy négy-öt novellát, amelyeket majd a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. De más a helyzet, ha az ember színdarabot ír. Amikor a Pistia vérzivatarban írtam, tudtam, két eset lehetséges. Vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. Illetve a harmadik az lett volna, ha le se szarnak. Nos, megjelent, de nem engedték bemutatni. Betí és 10 évig nem mondta meg senki világosan, hogy mi a bajuk vele.